Плани і випадковості. Вортові з бурчанням проминули вуличку. Четверо. У хитливому світлі ліхтарів, що їх вони несли із собою, відбивалися нагрудники, сталеві шоломи і леза-алебард. Тіполо забився глибше в під'їзд. Доки вони тупотіли повз, перечекав якусь напружену мить і метнувся через вулицю в тінь колони, яку раніше примітив. Почав відлік. Приблизно до трьохсот треба дістатися до даху. Тіполо глянув угору. Збіса довгий шлях. І якого дітки він на це зголосився? Тільки аби збити посмішку з обличчя того Бовдора Морвіра і довести Меркато, що він варти грошей, котре вона платить. Завжди був собі найбільшим ворогом. Прошепотів. Занадто багато в ньому гордині, як виявилося. А ще страшенна слабкість до вродливих жінок. Хто б міг подумати? Він розмотав мотузку, що була в два кроки завдовжки, і мала петлю на одному кінці і гак на другому. Кинув погляд на вікна будинків навпроти. У більшості виконниці були затулені від нічного холоду, та деякі залишили відчиненими, а двох навіть горіло світло. Подумав, яка ймовірність того, що хтось вигляне і побачить, як він дряпається по стіні банку? Більше, ніж йому хотілося, це точно. Найбільший ворог нахуй. Він приготувався вилізти на основу колони. Десь тут? Де дурню? Тіпало завмери з мотузкою в руці. Кроки, побрязкування панцирів. Блядські вартови поверталися. За п'ятдесят кіл вони жодного разу цього не робили. Цей паскудо-отруйник стільки розводився про свою науку, про те, що щось таки накрутив, а виставляти яйця під вітер довелося йому, тіпало. Він іще глибше втиснувся в тінь, відчув, як великий арбалет за спиною шкрябає по каменю. І як до дітька він пояснюватиме, що тут робить? Просто вийшов у північну прогулянку, розумієте, весь у чорному, прихопив із собою старий арбалет, щоб провітрити. Якщо драпонуть, вони його помітять, будуть гнатися і найімовірніше чимось заколять. У будь-якому разі стане ясно, що хтось намагається прокрастися в банк, і на їхньому задумі можна буде ставити крапку. Якщо ж він залишиться на місці, буде майже те саме, от тільки тоді його стовідсотково продірявлять. Голоси наближалися. «Не може бути десь далеко!» Бо ми ж тільки те й робимо, що ходимо, як дурні по колу. Напевно, хтось із них щось загубив. Тіполо прокляв своє кошмарне везіння і то не вперше. Тікати було запізно. Він стиснув кулак на руків'ї і ножа. Кроки гупили вже з другого боку колони. Навіщо він брав її срібло? Видно, у нього й до грошей була жахлива слабкість. Тіполо заскриготів зубами, чекаючи, коли. Я би попросила. голос Меркату. Вона виступила на хідник, відкинувши каптор і ще довгим плащем. Напевно, вперше Тіпола побачив її без меча. Дуже перепрошую, що надокучаю вам. Просто хочу потрапити додому, але, здається, геть заблокала. Спочатку спиною до Тіпола з-за колони виступив один вартовий, потім інший. Вони стояли десь на відстані витягнутої руки між ними і Маркато. Простягни руку і торкнешся пластин панцирів на їхніх спинах. Де ви мешкаєте? У друзів біля фонтану на вулиці Лорда Сабелді. «Проте я в місті вперше!» – вона безнадійно розсміялася. І «Я повернула кудись геть не туди!» – один вартовий іссунув шолом на потилицю. «Ще і як! Це в протилежному кінці міста!» «Присягайся, я вже годинами так тиняюся!» Марката почала відступати, м'яко відтягуючи чоловіків за собою. Вигулькнув іще один вартовий, і іще один. Тепер тут були всі четверо, і всі ще стояли дотіпала спинами. Він затамував подих, серце гупило так голосно, що дивно було, як це ніхто не почув. «Якби хтось із вас, добродій, показав би мені, куди йти, я була б неймовірно вдячна. Це все по-дурному, я знаю». «Ну що ви, у Вестборті легко збитися з дороги». «А ще вночі...» «Я і сам тут час від часу гублюся». Чоловік розсміявся і Монза разом з ним, і надалі, вимушуючи стражників відходити. На крихітну мить і її і ті полопогляди зустрілися. Вони перезернулися, відтак Меркато зникла за наступною колоною і вартові разом із нею. Їхня жвава балачка почала стихати. Тіпило заплющив очі і повільно видихнув. Як добре, що він не єдиний тут має слабкість до жінок. Скочивши на квадратну основу колони, він обмотав мотузку навколо неї, потім пропустив по підсідницями і зробив петлю. Він не мав уявлення, скільки часу минуло, знав тільки, що рухатися треба швидко. Почав дертися вгору, охоплюючи камінь колінами і чобітьми, посуваючи петлю трохи вгору, туго її стягував, одночасно переміщаючи коліна. Цього трюку Тіпала навчив брат, коли той був ще хлопчаком. Так він видирався на найвищі дерева в долині і крав пташині яйця. Пригадалося, як вони обоє сміялися, коли Тіпала ще біля самої землі раз у раз падав. Тепер він використовував цей трюк заради вбивства, а якщо впаде, то й сам уб'ється. Можна було сміливо стверджувати, що життя обернулося зовсім не так, як він сподівався. Утім, рухався він швидко і плавно. Ніби лізеш на дерево, тільки на вершечку не буде жодних яєць, і менше ймовірність, що цурпалки корів вип'ються в яйця. Однак все одно тяжко. Діставшись до вершечка колони, тіпало увесь спітнів, а попереду залишалася ще найскладніша частина. Він застромив руку у плетиво кам'яних оздоп угорі, іншою розпустив петлю і перекинув мотузку через плече. Тоді підтягнувся за допомогою пальців руки і ніг, шукаючи опори поміж різьбленням і шумно хекаючи. Руки горіли вогнем. Тіпило перекинув ногу через скульптуру, що зображало насуплене обличчя якоїсь жінки, і сів на неї верхи, високо над вулицею, учепившись у кам'яне листя і надіючи, що воно тривкіше, ніж на деревах. Бував Тіпило і в кращих місцинах, проте треба було дивитися на речі зі світлого боку. Уперше за довгий час у нього між ногами опинилося жіноче обличчя. З бридолежного боку вулички почувся тихий свист. Він упізнав на даху чорну постать Дей. Вона показувала вниз, наближався наступний обхід. От дідько. Він щосили втиснувся в кам'яне різьблення, намагаючись і самому стати схожим на камінь, сподіваючись, що ніхто саме в цю мить не додумається глянути вгору. Руки зідрані мотузкою пощипувала. Варта протопотіла внизу і тіпила, і сичанням видихнув, серце гупало десь аж у вухах. Він зачекав, доки вартові завернуть за ріг, збираючись із духом для останнього ривка. Шпичаки вище на стіні були настромлені на металеві стрижні, тому легко оберталися навколо власної осі. Перебратися через них було неможливо. Проте на вершечках колон колючки були вморовані в камінь. Ті полови товсті ковальські рукавиці, натяг їх на руки. Потягнувся, міцно вчепився долонями у дві колючки, глибоко вдихнув. знову із кам'яної опори під ногами і повис – і тоді підтягнувся, не відриваючи очей від залізних густріків навпроти обличчя. Ніби продираєшся між гіллям, отільки значно небезпечніше. Добре було б виплутатися зі всього цього з обома очима. Тіпило гойднувся в один бік, вихнувся в інший і зумів закинути на дах одну ногу. Вивернувся, відчуваючи, як кулички шкребуть по товстому колету, упиваються в груди і ривком перекинувся через них. І опинився наверху. Сімдесят вісім, сімдесят дев'ять, вісімдесят. Губи Любчика ворушилися самі собою, доки він спостерігав, як тіпало перекочується через огорожу на дах банку. Він упорався, Дей, писклявим від здивування голосом. До того ж показав добрий час, тихенько захохотів морвір. Хто б міг подумати, що він лазить, наче мавпа? Північанин підвівся темна постать на тлі трохи світлішого неба. Він зняв зі спини великий арбалет і заходився з ним вовтузитися. «Будемо сподіватися, що стріляє він не як мавпа», – шепнуло Дей. Тіпило прицілився. Любчик почув тихий бренкет тятіви. мить відчув, як болт урізався йому в груди. Він ухопився за древко, наморшивши чоло. Не боліло майже взагалі. «За щасливим збігом на ньому немає наконечника», – Морвір звільнив мотузку з оперення. Краще уникати подальших нещасних випадків, до яких, безперечно, може буде зарахувати вашу передчасну смерть. Любчик відкинув тупий болт геть і примотав мотузку до кінчика дроту. «Упевнені, що ця штука витримає його вагу?» Пробурмоті ладей. «Шовкава мотузка Сулджука!» Самовдоволено пояснив Морвер. «Легенька, мов пух, але міцна, мов криця. Вона витримає нас трьох на раз, і ніхто, дивлячись угору, нічого не побачить». «Це ви так сподіваєтеся?» Чого я ніколи не роблю, моя Люба? Так, так. Чорна мотузка з шипінням ковзнула через Любчикові руки, коли тіпала на тому кінці почав змотувати дріт назад. Він спостерігав, як шнур повзе крізь простір між будинками і рахував кроки. На п'ятнадцятому інший кінець опинився у тіпала в руках. Він туго натяг мотузку поміж ними, а Любчик протягнув її через залізне кільце, яке вони прикрутили до балки, і почав зав'язувати вузли. Один, другий. Третій. «Ти цілком опевнений у цих вузлах?» – спитав Морвір. «Планом не передбачено тривалого падіння». «Двадцять вісім кроків», – відповів Любчик. «Що?» «Падіння», – коротка мовченка. «Не вельми помічні відомості». Тога чорна лінія пов'язувала обидва будинки. Любчик знав, що вона там, проте заледве міг розгледіти її в темряві. Деї чиї кучері тріпотіли на вітрі, показала на неї. Після вас. Морвір важко дихаючи перебрався через балюстраду. Якщо по правді, то Мандрівку Мотузкою жодним чином не можна було назвати приємною прогулянкою. На півдорозі дмухнув такий холодний вітер, що його серце загупало наче молот. Так, були часи, коли він тоді ще учень недоброї пам'яті Моу Менбека, такі акробатичні вправи проробляв із грацією кішки. Проте Морвір підозрював, що ті часи швидко спливають, забираючи з собою й пишну гриву на голові. Якусь мить він збирався з силами, витирав холодний піт із чола, аж доки не усвідомив, що поряд сидить і шкіриться тіпала. «І що такого смішного?» – запитав Морвір. «Залежить від того, що тебе смішить, я так собі думаю. Скільки ви будете всередині?» «Рівно стільки, скільки знадобиться». «То краще рухайтеся швидше, ніж по тій мотузці, бо доки ви лістимете всередину, вони вже відчиняться». Дивнічанину, все ще усміхаючись, зіслизнув через перило, і попри свою вагу поліз по мотузці спритно і упевнено. «Якщо існує Бог, то він прокляв мене такими знайомими», – пробурмотів Морер. Якусь мить він іще поміркував над тим, чи не перерізати мотузку, доки дикун буде на півдорозі, а тоді поповз вузьким свинцевим жолобом поміж пологих шиферних покоїв до середини будівлі. Попереду сяєв величний скляний дах, тьмяне світло, миготіло тіло і розсипалося крізь тисячі шибок Любчик вже присів поряд, розмотуючи з пояса другому туску. «Ох, ці нові часи!» Морвір уклякнув поруч із здеї і м'яко поклав руку на скляну гладінь. «Чого тільки не понавигадують!» «Це велика милість для мене жити в такі захопливі часи!» «Як і для нас усіх, моя Люба!» Він обережно зазирнув у банк. «Як і для нас усіх!» Коридор був освітлений лише таксяк, і з кожного кінця горіло по одній лампі, відкидаючи коштовні відблиски непозолочені рами величезних картин, а біля численних дверей стелилися густі тіні. Банки. видихнув морвір із примарною посмішкою на обличчі, завжди намагаються заощадити. Видобувши своє склярське знаряддя, він заходився підважувати свинець щіпцями, обережно виймаючи кожну скляну пластину із з прилипним до неї шматочком замаски. Близький його майстерності з віком не потьмянів, йому знадобилися лічені хвилини, аби витягти дев'ять пластин, перекусити кліщами свинцеву решітку і відігнути її так, аби відкрився ромбоподібний отвір достатньої для його цілої ширини. Чудово вклався з часом, пробурмотів морвір. Світло від ліхтаря вартового поповзло обшитими панелями коридором, несучи темним полотнам крихітну ранку. Кроки чоловіка лунку розносилися внизу, він від щирого серця позяхнув, його довга тінь тяглася мармуровими плитами. Морвір легесенько подув у духову трубку. «Ой!» – вартовий ляснув себе рукою по тімені, і Морвір сахнувся від отвору. Почулися кроки, шарудіння, булькіт, тоді брязкіт і глухий удар тіла об підлогу. Коли Морвір знову зазирнув у дірку, вартового було добре видно. Він лежав, розпростертий на спині біля простягнутої руки, все ще горів перевернутий ліхтар. Неймовірно, видихнуло Дей. Звичайно. Скільки б ми не говорили про науку, це завжди скидається на чари. Ми, можна сказати, чарівники нового часу. Мотузку, будь ласка, майстер Любчику. Той кинув один кінець шовкової мотузки моровле, а другий так і зостався обмотаний навколо його пояса. Впевнені, що витримаєте мене? Так. І справді, від цього мовчазного чоловіка віяло страшною силою, що вселяла певну довіру навіть у Моргера. Міцно обмотавшись мотузкою і зав'язавши свій власний вузол, він опустив у ромбоподібну діру спочатку один м'який черевик, потім інший, пропхав крізь отвір стегна плечі і… опинився в банку. «Спускайте!» – він ковзнув вниз так легко і плавно, ніби його опускала машина. Підошви торкнулося плит, і Морвір, смикнувши зап'ястям, розпустив вузол і прокрався в тінь біля якихось дверей із зарядженою духовою трубкою напоготові. Правда, він не очікував, що в будівлі, крім цього охоронця, є ще хтось, та не можна сліпо довіряти очікуванням. Обережність понад усе. Завжди. Його очі перебігли темним коридором. По шкірі повзали мурашки збудження від роботи, що на нього чекала. Жодного руху. Тільки тиша. Така цілковита, що здавалося, ніби вона тисне на його нашорожені вуха. Морвір глянув угору, побачив обличчя День і дав їй знак спускатися. Вона прослизнула в отвір зі спритністю церкачки, ковзнула вниз, обв'язана чорним поясом із кишеньками, в яких лежало знаряді для роботи. Коли її ноги торкнулися підлоги, де вивільнилася з мотузки і присіла, усміхаючись. Морвір ледь не всміхнувся у відповідь, проте опанував себе. Не годиться, аби вона знала про його тепле захоплення і її вдачею, хистом і вмінням оцінювати обстановку, що розвинулося за три роки, які вони провели разом. Не годиться, аби Дей навіть підозрювала про глибину його поваги. Щоразу, коли він її комусь виказував, люди зраджували його довіру. У сиротинці, під час навчання, у шлюбі, на роботі, усюди найприкрищі зради. Воістоне в серці його було повно ран. Він триматиме їхні стосунки суто у професійних межах, таким чином захистить їх обох себе від неї і її від себе самої. Усе чисто. прошепотів людей. Як чиста шахівниця, пробурмотів морвір, стоячи над поверженим охоронцем. І все за планом. Врешті-решт, що нам найбільше не до вподоби? і її випадковості. Правильно, щасливих не трапляється ніколи. Бери його за чоботи. З неяби яким зусиллям вони відтягли охоронця до його столу і осадовили в крісло. Голова чоловіка задерлася, і він захропів. Довгі вуса тріпотіли над губами. О, спить як немовля. Реквізити, будь ласка. Дей вручили йому порожню пляшку з-під спиртного, і Морвір акуратно поклав її на плити біля чобота вартового. Дей простягла йому наполовину повну пляшку, і Морвір, витягши корок, щедро хлюпнув в міст спереду на його підбитий заклепками шкіряний каптан. Тоді обережно поклав пляшку на бік, недалеко від обм'яклих пальців охоронця. Питво розтікалося по плитах калюшею з різким запахом. Морвір відступив на крок і обвів сцену рукою. «О, ти жива картина. Який же працедавець не підозрює свого нічного сторожа в розпиванні, як стемніє чарки другою усупереч чітким вказівкам? Тільки погляньте, як попливло обличчя, відчуйте, як сильно відгонить спиртним, прислухайтеся до гучного хропіння. Вагомі причини для негайного звільнення, що й на його знайдуть уранці. Він наполягатиме, що не винен, та за відсутністю будь-яких доказів. Морвір понишпорив рукою у волосі охоронця і вирвав використану голку. Жодних інших підозр не виникне. Усе так природно. От тільки нічого природного в цьому не буде, правда ж? О, ні. Мовчазні зали веспарського відділення банківського дому Валент і Балк зберігатимуть смертельну таємницю. Він задув полум'я ліхтаря охоронця, зануруючи їх іще в густіший мурок. «За мною, Дей, і не барися!» Вони прокралися коридором парою безшумних тіней і зупинилися біля важких дверей мотісового кабінету. Дей нахилилася до замка, і відмички зблиснули в її руках. Їй знадобилася мить, аби провернути механізм із соковитим клацанням, і двері тихо відчинилися. «Благенькі замки, як на банк», – зауважила вона, ховаючи відмички. Добрі замки там, де гроші лежать. А ми сюди не красти прийшли. О, ні. Ми злодії рідкісні насправді. Подарунки залишаємо. Тихо ступаючи, він обігнув гігантський стіл Мотіса і розгорнув важжелезний розбух, пильнуючи, аби не зсунути його ні на волосок. Рощен, будь ласка. Де простягнула Морвірові банку, майже у повінці рідкою пастою, і він обережно з тихим цмоком витягнув корок. Для нанесення скористався тонким малярським пензликом. Знарядді якраз для митця його незліченних талантів. Він із шелестом перегортав сторінки, наносячи легкі маски на кутик кожної. «Бачиш, Дей, гладко, спритно і виверено, але з усією обережністю. Обережність понад усе. Що вбиває більшість представників нашого фаху? Їхні власні речовини. Істинно так. Тому найбільша обережність». Морвір із вилиском закрив грозбух. Сторінки встигли вже майже зовсім висохнути. Заховав пензлика і закуркував банку. «Повертаємося!» – покликала Дей. «Я їсти хочу!» «Повертаємося!» – Морвірова усмішка поширшила. «О, ні, моя Люба, нам ще далеко до завершення. Вечерю тобі ще треба заслужити. У нас попереду довга ніч роботи. Дуже довга ніч!» «А от і ти!» – тіпила зі страху, ледь не шогнув через парапет. Рубочка розвернувся, серце скочило аж до горла. Меркато, усміхаючись, сиділа навпочепки, від її обличчя в темряві вивився легенький дух. «Мертві тебе вхопили, як ти мене налякала!» – прошепів Типало. «Що, сильніше, ніж у охоронці?» Вона підібралася до металового кільця і посмикала за вузол. «То ж ти таки виліз?» – запитала вона з неабияким здивуванням. «А ти зумнівалася?» «Я думала, що разіб'єш довбешку, якщо, звичайно, долізеш до такої висоти, аби впасти». Тіпало постукав себе по голові. «Найменш вразлива частина мого тіла. Наших друзів позбулися?» «На півдорозі до клятої вулиці Лорда Сабелді. Якби знала, що вони так легко поведуться на цей гачок, то одразу б їх відволікла». «Що ж, я радий, що вони попалися на твій гачок», – широко всміхнувся Тіпало. «Інакше найімовірніше, на кого опинився б я». «Не можна. У нас іще попереду багато роботи. Тіпола незатишно пересмикнув плечима. Інколи якось легко забувалося, що їхня робота полягала в убивстві. «Що, замерз?» «Там, звідки я родом, це літня днина», – гмикнув Тіпола і відкоркувавши пляшку простяг її Монзі. «Може, це тебе зі грі?» «Дуже завбачливого з того боку», – вона зробила добрячий ковток, і Тіпола дивився, як напинаються тонкі жилки на шиї. «Як на людину, що ввійшла в зграю найманих убивців, я дуже завбачливий». Можу тобі сказати, що деякі наймені вбивці – дуже милі люди. Вона відсорбнула ще і повернула пляшку назад. Та це не про наш гурт, звісно. О, так, ми лайно, а не чоловіки. І жінки теж. Морвір і його маленьке відлуння всередині? Ага, і вже довгенько здається. І Любчик з ними? З ними. Морвір не казав, скільки там пробуде? Кому? Мені. А я гадав, що я тут оптиміст. Вони сиділи поруч біля парапету в холодній тиші і споглядали на темні обриси банку. Чомусь Тіпола дуже нервував, аж занадто як для людини, що бере участь у вбивствах. Він критькома скосив очі на Монзу і, не відвівши вчасно погляд, зустрівся з нею очима. «Нам нічого не залишається, як чекати отут і мерзнути», – мовила вона. «Гадаю, що так. Хіба що ти хочеш мене достригти?» «А, боюсь, як витягну ножиці, ти знову заголишся». Тіпола на це засміявся. Дуже добре, за це можеш ще раз прикластися. І він знову простяг їй пляшку. Як на жінку, що наймає вбивці, я велика жартівниця. Вона нахилилася по пляшку, настільки близько, що мурашки пройшли з того боку, де вона була. Настільки близько, що він відчув, як його дихання почастішало. Типоло відвернувся, не бажаючи знову пошитися в дурні, як це часто траплялося за останні кілька тижнів. Почув, як вона нахиляє пляшку і як п'є. Ще раз дякую. Пусте Зроблю все, що можу, гумий вождю. Тільки дай знати. Коли Діпола повернув голову, вона пильно дивилася на нього, губи стиснути в нитку, очі заглядають його власні. У тій її манері, коли вона ніби прикидає, чого він вартий. Сдається, є те що. Морвір із витонченою акуратністю засунув останню свинцеву решитку на місце і заховав свої склярські знаряддя. Воно триматиметься? – спитала Дей. Навряд чи дах витримає зливу, але до завтра таки простоїть. А тоді підозрює у них будуть значно більше клопоти, ніж якесь вікно, що протікає. Він прибрав зі скла останні крихти з маски, а тоді вирушив за своєю помічницею до балюстради. Любчик вже перебрався по канату, приземкувата постать на тому боці повітряної прірви. Морвір заглянув за край. За густряками і різбленими оздобами гладка кам'яна колона за паморчливої висоти спускалася аж до вимущеної бруком вулиці. Повзне саме сунув погодуючи ліхтарями черговий загін вартових. «А що з мотузкою?» Прожепотіли дей, коли вартові вже не могли їх почути. «Коли зійде сонце, хтось не пропустив жодної деталі!» усміхнувся Морвір, видобуваючи з внутрішньої кишені крихітний флакон. «Кілька крапель пропалять в узол через деякий час, коли ми переліземо на той бік. Нам зостанеться лише ніякусь хвилю почекати і змотати мотузку». Дівчину, наскільки це взагалі можна було побачити в темряві, це пояснення не переконала. «А якщо вузол прогорить швидше, ніж...» «Не прогорить!» «Погано буде, якщо все-таки...» «Чого я ніколи не допускаю, моя люба?» «Випадково стає, але...» «Ти лізеш першою, безумовно!» «Можете не сумніватися!» Дей швидко підпірнула під мотузку і полізла, спритно перебираючи руками. Він не встиг ще долічити до тридцяти, як вона вже була на тому боці. Морвір розкуркував флакон і дозволив кільком краплям скотитися на вузол. Поміркувавши, додав іще трохи. Не було бажання чекати, аж до сходу сонця, поки клята штуковина розповзеться. Він почекав, доки прийде наступний обхід, і переліз через перила, проте слід було визнати зі значно меншою моторністю, ніж його помічниця. Однак поспішати не було причин. Обережність понад усе. Завжди. Руками в рукавичках він узявся за мотузку, гойнувся вниз, перекинув одну ногу, підняв другу, Почувся різкий тріск, і коліно раптом обвіяло холодним вітром. Морвір зиркнув вниз. Штанина зачепилася за гостряк, що стримів високо над іншими, і порвалася майже до самої задниці. Він замолотив ногою, намагаючись виплутатися, та тільки загнав гостряк іще далі. Дітько, це явно не було частиною плану. З барабету, навколо якого була зав'язана мотузка, вже курився димок. Здається, кислота подіяла швидше, ніж передбачалося. Прокляття! Морвір махнув назад на дах банку і пролаштувався поряд із димлячим вузлом, тримаючись однією рукою за линву, видобув із внутрішньої кишені скальпель, потягнувся кількома вправними змахами, зрізав тканину, що тіліпалася зі шпичака. Один, два, три і майже готово, акуратно, як у хірура. Останній змах її... Спочатку з досадою, а тоді з наростаючим жахом Морвір усвідомив, що порізав стегно. Прокляття! Лезо було присякнути настоянкою ларинку, опірність до якої у Морвіра ослабло, скільки він перестав уживати її через постійну ранкову нудоту. Ця отрута не була смертельною аж ніяк, проте слабкість вона могла викликати таку, що він і мотузки в руках не втримає. А невразливості до падіння мішком на твердючий брук морвір не виробив. Справді гірка іронія. Більшість представників його фаху все таки помирають від власних отрут. Морвір стягнув зубами рукавичку і заходився порпатися у численних кишенях у пошуках проти отрути, клинучи все на світі, похитуючись під поривами холодного вітру, від якого гола нога вже закацюбла. Крихітні скляні трубочки подзенькували під пальцями, на кожній було вигравівані позначки, аби їх можна було розпізнати на дотик. Проте все одно за цих обставин знайти потрібно було неабияким випробуванням. Морвір відригнув, відчув, як стрімко підступає на дота, як болісно скручується шлунок. Пальці намацали необхідну позначку. Він випустив з рота рукавичку, тремтячою рукою видобув склянку, з зубами відкуркував і висмоктав її вміст. Відригнув гірку витяжку, сплюнув кислу слину на далеку вулицю, міцно вчепився в мотузку, переборюючи памороки. Здавалося, темна вулиця ходить ходором. Він знову був дитиною, знову безпорадним. Хекав, схлипував, чіплявся за мотузку обома руками, так само відчайдушно, як чіпляється за мертву матір, коли її зібралися виносити. Поступово проти отрута почала діяти. Темний світ з несамовите бурчання в шлонку змовкло. Вулиця опинилася під ним, небо над головою, все на звичних місцях. Його увагу раптом перевернули вузли, котрі тепер диміли ще дужче, і ледь чутно шипіли. І такий запах ставав дедалі чіткішим. «Прокляття! Прокляття!» Він знову вчепився обома ногами в линву і почав переміщення, відчуваючи жалюгідну слабкість, спричинену ненавмисно введеною самому собі дозу ларинку. Дихання із сичанням вирвалося з його горла, скутого страхом, який ні з чим не можна було сплутати. А якщо мотузка прогорить раніше, ніж він дістанеться на той бік, шлунок скрутило так, що він мусив на якусь хвильку зупинитися, зціпивши зуби і колихаючись у повітрі. Знову вперед, проте морвір був уже до сліз знесилений. Руки тремтіли, зіслизали, натерта гола нога, й долоня пекли, повз далі й далі, подолавши вже більш ніж пів шляху. Закинув голову назад, набираючи повітря для останнього зусилля. Бачив, як Любчик простягає йому руку, велику, міцну руку всього за декілька кроків. Бачив, як витріщилася де і подумав трохи з досадою, чи це бува не тінь усмішки грає на її обличчі в темряві. Наразі з предалежного боку мотузки почувся тихий тріск. Шлунок зробив сальто, він падав, падав, шугав вниз. Холодне повітря свистіло в роззявленому роті, на нього летіла стіна облупленої будівлі. Він почав несамовито завивати, точнісінько, як тоді, коли його відривали від мертвої маминої руки. Страшенної сили удар забив Морвірові дух, обірвав вереск, висмикнув мотузку щіпких рук. Почувся тріск, хрускіт дерева. Морвіруси падав, нічого не тямлячи від жаху, хапаючись за повітря, вибилувши очі. Він падав, безпорадно вимахуючи руками і ногами, світ обертався навколо, вітер шмагав обличчя. Він падав. Падав. І раптом упав. Проїхався щукою по мостині, а зверху на нього сипалося якесь цюрпальня. <глев> тільки й зміг застогнати Морвір. А наступної миті він ошелешено відчув, як його хапають за шию, шарпають до гри і вганяють у стіну з такою силою, у за якусь хвилю з довгим сичанням, вибиваючи з нього дух. <глев> «Ти, якого хуя!» – тіпало. З поки що невідомих причин голий голісінький. Брудна кімната за його плечима була тьмяно освітлена кубкою жару в каминку. Погляд Морвіра ковзнув до ліжка. У ньому напівлежала спершись на лікті меркату, у розстебнутій м'ятій блузці з оголеними грудьми. Вона дивилася на нього з ледь помітним подивом, так, ніби, відчинивши двері, побачила гостя, якого очікувала дещо пізніше. У Морвіровій голові все стало на свої місця. Незважаючи на незручність, на непростиглий страх смерті, що він все полум'яні в тілі, і на болючі подряпини на обличчі руках він захихотів. Мотузка тріснула передчасно, і за якимось шаленим, але неймовірно доречним збігом обставин він описав ідеальну дугу і через струхлявіло віконницю ввалився просто в кімнату цієї розвалюхи. Треба було вміти цінувати іронію. Схоже, щасливі випадковості такі трапляються, загеготів морвір. Меркатом мружилася з ліжка, погляди й трохи блукав. Морвір помітив, що з одного боку, гнаючи лінію ребер, у неї тяглася низка химерних шрамів. Чому ти димиш? прокаркала вона. Морвір глибнув на люльку з соломкою на підлозі біля ліжка. А от і пояснення, чому вона так мляво відреагувала на його нетрадиційний спосіб входу. Вам у голові димиться, і з якої причини сказати неважко. Здається, це видиміли. Ця біда чиста отрута, зрозумійте, чиста. Вона простягла руку, мляво тицнула в його бік пальцем. «Он дим іде, дурню!» Морвір опустив погляд. Від сорочки здіймалися кілька їдких димних завитків. «Прокляття!» – ойкнув Морвір. Тіпило відсахнувся, і він упав. Зірвав із себе куртку, скалки розбитих пляшечок із кислотою дзенькнули підлогу. Морвір учепився в сорочку, яка вже почала розповзатися, здер її себе і жбурнув на підлогу. Дим від неї погустішав, сповнюючи брудну кімнату огидним смородом. Усі троє втупилися в тканину, тепер у результаті непередбачуваної іронії долі – голі або напівголі. «Я перепрошую», – Морвір відкашлявся. «Це ясна річ не було частиною плану».